Іноді дуже корисно поглянути на годинника. Бо дощ, який густо січе з небес, полишає таке враження, ніби час зупинився. А час, виявляється, не зупинився. І тепер уже майже пів на п'яту. І якщо дехто бажає побувати сьогодні в дитячому світі, то нехай поквапиться. Підіб'ємо тим часом деякі підсумки, фон Ф. «Ти справді вийшов? Ні!» Видерся від галі на свободу. Ти справді стоїш під дощем і розчулено думаєш про нещасливе кохання, про самотність, про специфічну жіночу жорстокість. Крім того, обмірковуєш свої подальші, трохи непевні від зужитого бухла, кроки. Адже попри свободу, здобуту кров'ю, маєш деякі відчутні мінуси. По-перше, втрачено плащ. Він так і лишився там, у її помешканні, твоїм заручником. Будь-якої хвилини вона може пошматувати його ножами або обливши бензином спалити. Це буде чорна магія, священна помста. Тепер мокни під дощем і цокоти зубами в самому светрі. По-друге, касета з найновішим концертом Майка Олтфілда. Ця втрата значно серйозніша, адже без музики... Без улюбленої тобою музики ти, фон Еф, ніхто і ніщо. Без музики ти дешевий сучий син, егоїстична потвора, обмежене, самозакохане бидло. З музикою ти поет, геній, людинолюбець і мудрець. Тільки музика надає сенсу твоєму гнітючому, помилковому і, зрештою, випадковому існуванню дурний осле. Музика – Дає тобі шанс порятувати бодай півнігтя свого наскрізь просяклого гріхом падлючого тіла. А ти розкидаєшся нею, полишаєш не слід. Нарешті, ще жахливіша втрата. Галя. Адже безглуздо тепер, після того, як зацідив їй кулаком по вилиці, сподіватися на якесь відновлення стосунків, на прощення і втихомирення, навіть на звичайну людську дружбу. Раз і назавжди зачинено перед тобою її двері. Ти знову виявився негідним жінки, яка заради тебе готова була на все, навіть убити тебе з допомогою витончених зміїних отрут. Ти вже ніколи не знайдеш такої жінки. Тобі було подаровано її безперечно згори. Ти зневажливо і плебейськи відкинув цей дар. Єдиним, але потужним і точним ударом кулака. За це ти заслуговуєш бути кастрованим, друже фон Еф. Або роздертим між двох молодих дерев. Плащ, касета, галя. Досить багато, як на один день, який, до речі, ще не скінчився. І ти бредеш назустріч новим втратам, у светрі, під дощем, а назустріч тобі бреде Москва. Кульгава, мокра, відригуюча, з ветеранами, неграми, вірменами, китайцями, комуняками, фанами Спартака в червоно-білих Панамах, сержантами, рецидивістами та ходаками до Леніна. І ти йдеш з великою торбою на подарунки, хоча прекрасно знаєш, що це сьогодні майже неможливо – купити в Москві комусь якийсь подарунок. Це місто вже не спроможне робити подарунки. Це місто втрат. Це місто тисячі та одної катівні. Високий форпост Сходу перед завоюванням Заходу. Останнє місто Азії, від п'яних кошмарів якого панічно втікали знекровлені та германізовані монархи. Місто сифілісу та хуліганів, улюблена казка озброєних голодранців. Місто більшовицького ампіру з висотними почварами наркоматів, з таємними під'їздами, забороненими алеями, місто концтаборів, націлене в небо закам'янілих гігантів. Населення тутешніх в'язниць могло б скласти одну з європейських націй, місто гранітних вензелів та мармурового колосся і п'ятикутних зірок завбільшки із сонце. Воно вміє тільки пожирати це місто забльованих подвір'їв і перекошених дощаних парканів у засипаних тополиним пухом провулках із диспотичними назвами Садово-Челобітівський, Кутузово-Тарханний, Новопалачовський, Дубіново-Зашибєєвський, Мало-Октябрьсько-Кладбіщенський. Це місто втрат. Добре б його зрівняти з землею, насадити знову дрімучі фінські ліси, які тут були раніше. Розвести ведмедів, лосів, косуль. Хай пасуться довкола порослих мохами кремлівських уламків. Хай плавають окуні в ожилих московських водах. Дикі бджоли хай зосереджено накопичують мед у глибочезних пахучих дуплах. Треба цій землі дати спочинок від її злочинної столиці. Може потім вона спроможеться на щось гарне, Бо не вічно ж їй отруювати світ бацилами зла, пригнічення й агресивного тупого руйнування. І в цьому, мої дами і панове, полягає завдання завдань, неодмінна передумова для виживання людства. І на цьому хай зосередить свій пафос, уся цивілізація великих народів сучасності, без краплі пролитої крові, без тіні насильства із застосуванням гуманних парламентських важелів. Зрівняти Москву, за винятком, можливо, декількох церков та монастирів, із землею, а на її місці створити зелений заповідник для кисню, світла та рекреацій. Тільки в такому випадку може йти мова про якесь майбутнє всіх нас на цій планеті. Майне дамен унт герн. Дякую за увагу. Загальні оплески. Усі встають і співають оду до радості. Бетховена, слова Шіллера, але це всього лише твоя особиста п'яна думка, он еф, і вона може аж ніяк не збігатися. Тобто фатально не збігатися ні з чим, і втратам людським не буде кінця на цій землі.